Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu Janalla ole falendroj vetë për tinë ndihmë dhe falë kërkoj lavdot e bekimet e Allahut qofshin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i familjes dhe shokut dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tij në fund të kësaj vote. Merolozor dozdimë ustadin inshallah me kapitullt dhe hadithet të zati ka përmledhim anë Bukhariu, Rahimullah, në libën e ti El Ede e Belmufrat. Tashme, kimi kaluar me djetre hadithe në këtë librë dhe tashme kemi të njërëse për qëfa libëri bëhet fjalë dhe sëla është tematika e haditheve të përmledhim në këtë librë. Ku përmes të haditheve synohë që të formohë dhe dokojtë besimtarë një frimë të shpalljes, ku përmes kërë uzime dhe mësimeve mësuhet, si më ndaju raportë se si ti aty një individ i dobëshëm produktiv në shoqëri dhe në mesin ku ai jeton. Andaj ndaj një rivën lidhën lidhe të ndëshme të tërëta, lidhe për ndore familjare, për ndore bashkëtorë, shoqërore të ndëshme. Andaj gjitha këto situata, gjitha këto rrethana, me simptot e kauzime të ndëshme si duhet të reagosh, si duhet të mos sill, si të bëna raporte e të tjera. Ma dje edhe, në kodrë të raporteve, në kodrë të këture, do me thonë, lidhjeve, njëri ju merë edhe jepë. Kështu është jeta. Jo gjithë mund marrim, po edhe jo gjithë mund japim. Të gjithë kemi nevoj për njëri tjetërin. Andaj gjithë do kushka që ka me dhonë, dhe gjithë do kushka nevoj për të marrë nga diqka. Edhe në këtë citatë, ishtë tamë nga mësënë se si duhet, do me thonë, që te reagojmë, që duhet të silemi, që farë si duhet të marrim, që n Dhe se si duhet kjo bamirësi e njerëzve ndajneve realisht të shëndrot në fpoqizim të lidhjeve e raporteve, me mirë njohje, me kujdes, dhe përpjeket vazhdushme me këthy të mirë, me të mirë. Kjo është e që i shtamit më në mësën në vazhdimësi, dhe pas asaj që kemi në fond të kemi në kaluar se gjithokush ka përresi, edhe burri ka përresi të veta dhe grue ka përresi të veta, qarshi përpjekjeve të çdo kujt me i zbatuar policika ne duhet te kemi një lloj qendrimi mirnjohës inkurajues dhe bashkpunues. Prandaj ne ka vite ne vjem Buhariu rahimullahu taqot kapitulli qe flet per atse kush e ben nje të mirë duhet shpërblyer. Prandaj kush e ka bue të mirë na duhet t'ia dim per neer pavarësesh kush ështaj, pavarësesh të i kavjen, nëse në kabo mirë, duhet të jemi mirë njës në iksa mirësije. Dhe, dhe për dushim se mirësit dalojnë me zvete. Ka mirësi që në kabo mirë, por nuk është si kurse ajo tjetër që në kabo mirë. Në kemi nëvojë për gjithë që kanë dhë njëa, por për dushim se nevoja të në dalojnë me zvete. Ede mes nevojave, po edhe mes njerëzve. Nuk është njështë si kurse p Mersia dhe kujdesi që prindër kanë treguar ndaj neve, se kurse dikush e përshëm që neusta na është rrugën komunikacion, edhe kjo është mirë. Po edhe mos më është rrugën, do të thonë nuk dëmtohet shumë, pra të pak dhe po, Bëndaj, mesoja, mesoja, mesoja, ka po, një tutje. Po edhe kjo është mirë. Pandai mesaje mes saj ka dallime, po në çdo citat beson të, atë, të atë, duhet jetë mirënjohës. Dhe në kontekxoj Buhariu Rahimullah ka sjellë Hadithin Abdullah ibn Sarit radhiyallahu ta'ala që thot ka then Nabi sallallahu alaihi وسلم ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam men sunya ilayhi ma'rufun falyujzi kujt i bëhet ndonjë e mirë le të thënë me shpërbim. Von kujt do të bëhet e mirë, këto ka ardhur në formën un sunya. Kujt i bëhet e mirë që është një loj, dhe më thonë, një loj uh, uh, uh, shprejhje që të regonë mos njohjen e burimit, mos përmenin kus ka bo mirë, men sunja, kus, kus, kuj ti bëjt mirë, kuj ti bëjt mirë, qëfar do mirë që i bëjt dhe nga kurë që i bëjt kjo mirë, qëfar do të bërë, ka thonë pejgamberi s.a.sallem, lejt e shpërblem, lejt e këthën të mirën me, me të mirën. Fein lem jëgjit ma ju gjëzi u hu, fe ljuth një alejhi, në qovë se nuk ka me qka me e shpërbly, nuk ka me qka me e këthy, nuk ka mundësi, atërë leta lavdëran, letë flet fjallë të mira për bëmirsën. Fein në u i dhe eth në alejhi fe kad shakara, nga së të momentin që flet mirë për të e lavdëran, kjo është një loj i falënrimë dhe mirë njohë për të e. وإن كتموه فقد كفر انا çofse fsheh kët mirçja ka bodu kush ose fsheh burimniksat mira atë kjo është një lloj muhimi kufri ku men tahalla bima lam yuata fa ka'an ma labisa thawbay zurin dhe në vazdim tha pejgamberi sallallahu alajhi kush prezentohet dhe kush të në tënë të shfaqet matë që nuk i është dhenë, nuk e ka, i gjësot si kurse ati që i ka vesh teshat e mashtrimit. Qëka me në kupton kjo aditë, dhe nërlozëm? Kjo është aditë vërtitë, dhe nëte ka shumë porësi. Porësi e porështë se besimtar një tënë kësej bote, thash edhe ma heret, me thonë edhe jepë, po edhe merë. Nuk e di nti kush ka mundsi me të bëj mirë. Nuk e di. A ne ka një formë të panjohur. Ku i bëhet mir, të mirë? Ti nuk din kush do të bëj mirë atë. Nuk din kush ka mundsi më të gjin nesër. Nuk e di, domoshta. Që në esencë, ne duhet të pasojmë por të bëjmë të mirë me të gjithë. Me të thatë i ban Xhauzur Rahimullah, nga përvojat e ti që e ka tek gjithëti e meditimeve, thotë nga përvojat e mia një të tash se domethënë nuk diet kush duhet të cito të caktuar. A dhe ka mësuar nga kjo që mos të mos të krijoj armiq pa nevojë. Mos të ato raporte me njerëz, mos i mkonflikt, mos flas keq për njerëzit. Nëse nuk dihet çfarë është situata ai duhet diku ndersa të pengon armiqsia, të pengon e kaluara që të përvezosh me pe të tjetrën. Nuk i dihet. Sot mund të jetë njëri thjesht po nesër ka opozitë. Sot mund njëri për shemb të paraqesham, pandiken, po nesër kondiken. Këshilliu duhet të jetë gjithmonë i kujdesshëm në çdo më të tjera. Joj për kë të intereson. Po ne simpse është njeri, ratë, edhe, një riksë më rad pora, na po shfaqet donjëa sillet apo. A ne sot dikush mund të jetë në ndonjë pozicë caktuar, të ketë ndikim caktuar, pos mendon se domon ke zgjat. Na sjenië zakonisht ndodh që në mirësi që i kanë, në begati që i gëzojnë qoftë pasuri, pozita po shkaka qoftë, ndodh që realisht pikësh në këtë situatë, jo më ndatura porte, e më fuqizuar, po më prish ta porta atë. Në duke përbuzë njerëzë, duke më së dojmë fjalë, duke i nënqmu, duke të nëtu me i njeru. E pas taj, kër kalën e jo ja mirësi që e ka, qësh mu këtë e kjërtë? Qësh mu këtë ashtë në situatat fështira, kër situatat mirësi nësi ka haru njerëzët për shumë allohë. Andaj, banë i binë, nëse gjithë mund kime pasën i përdikonë, gjithë mundë. Ka më Këmë të dashë dikush, andaj banë mirë për gjithë mirë. Kër je në pozitë, në mund Kuj të munë është, për i të laot, kjo është, të fillemesh, nërmal. Po edhe pas taj nuk djetë kush kuj djet dhe, të gjinit, të fërën, nuk djetë, të fërën. Dhe besimtarë është mirë njësë. Kurë është i të më mire, të fërën? E kemë përmenë që Peygamberi S.A.S. dohën, bëmirsim që ja kanë bo edhe më huësit e jo besimtarët e më shikë se ka harru. E lirëma për besimtarë, të fërën, e l edhe që ka dhënë butalimin, do të thonë. Do të thonë atë që ka bëbur Beqir, dha talonë Omerit, ajo që ka më për shemb, dashsa, diku shtetrë nga Kureshtemikën situata e caktuar e xhim pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Megjithatë, i dërguar ishte se ka ru korap, kor se ka ru. Shikoni për shemb pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tonë dorëzot sa ka pranë Hadijën radhiyallahu ta'ala anha. Emse me Hadijën radhiyallahu ta'ala anha, a ka luajë kosto gjatë kurse kon pejgamber. Po pjesa so kaqi pegamber. So i ka ndihmuat i djesh, so i ka më kurse hasur ndihmësia save. Don ka shku përmend Medinë, ka shku Medinë edhe atje ka vënë Hadijën radhiyallahu taala anhu. Dhe sohaish radhiyallahu anhu, ministatorsh ngacmung nga xhelezia e saj si e re, normalisht ka qi vajzëre, ka qi pakë nxituar nganjhere për shkak të moshës si që ka pas, e ka thonë o i dërguar Allahu Diri kur kemë përmanë këtë plakë? Se një ma më kënë ajë vetër kënë. Majë vetër se ojshë, ka qenë shumë, më tëmë. Pasaj, në me ka kërgu falja dhe pasaj, pegamsë më e ka përmanë se së harotë bëmërësi adhijës të kërë, tëmë. Së arë ka thërë kurban, pegamsë më medirënë, i ka dërgu shocëve të adhijës që i ka pas në me, i ka që u, ka, ka, ka një co kërë dhijë, tëmë. Gjithmonë, se ka ar Nëse ka haluet meta, ajo ka vdeg në rregull por s'tarehet pamirsia. Vetëm ato bashkutorësh diet që është e pamundshme, ti vesh një ont ia, dy poliopin, edhe burri ia, edhe gryja ia, edhe burri merr, edhe gryja merr. Pa entanto nuk duhet harruar mirësin për një shën eventual, për një garantim eventual ekse më radh. Ndodhin probleme të njëjtë, por duhet me gjithë mirë kuptim dhe duhet të aktivizojë pjesën e bamirsisë, pjesën e kontributit për të kaluar për te kaluar, do mënë të lashtë më të mësëpëtime tonë. Allah është shpërbluft. Me, me shpërbluj, me qëka të komunës njërë. Kja është opcion i parë, me e shpërbluj. Me abri një dhuratë, me akëndu një punë, në një shërbëm, kja është esenca. E pas taj nëse nuk gjenë, e lef drana. Të. Lëtë fjallë të mire për te. E përmenë me të mire. Ka thonë përgjami rësë o salëm Nëse e lavdëron, atar e ka falendëruar. Është mirënjohje. Si kanë pikë marrëse skollme poshallzim. E para është me kthyt mirë me të mirë. Nga shërbim me shërbim, hedien, me hedien. Do me e dijen me e dijen. Dom me kjo është asha, është esenca. Madje duhet njëri me kon gjithmonë ai që nëse dikush i bën mirë, kë më do të më ia kthej më më të mirë. Më ia kthej më më të mirë. A juve gambëres u selam nga uzimet e tij në kthim të bursës ka qen gjithmonë me kthim më të mirë. Që më të mirë, kë nuk është çështje e e, e kamatos. Donjë që kur merr bursë për shembotë ato, me kthim dash 19 eurove. Kjo po nëse ash marrveshje fillestarës është kurzim kë diçka tjetër ashtu. Mi po pegon se ka marr diku për shemb u shem. I kam marrësh kë atë bursë kur i kam marr. Kur i ka kthy, i ka dhënë një hedie. Për shkak të Ka për mirë, më ka gjindë, në moment të këtu s'ku më pasë për shambull aje që mduhet, më duhet, më ërgjetë këshia ja, më ërgjetë filoni, kërë ja ka këthy, këja është e joqja, borësi për borës, a këja është hedije për mirë, për kam qefë se më ke gjindë, për, me këthyme më të mirë asë. E nëse nuk kam mundësi, atërë gjithë mund që të me ka alternativa, dhe këja është të këmsimi i opcjonevi i alternativetve. Nësë shko gjithë me një asë me një, me eqë me një pitë, ja kështuja asë me një, banë opcione. Banë ban plan një A, B, Cë, nëse shko në kjo, du të me eqzitu një që këtë e të me afërsoj. Nësë nëse s'ka uj, ka të e mumë, nëse s'ka mundë si më fanë kumë, ka ullën, në gjithë mundë ka opcione, i për nuk lehet me kalu tek opcionit B, Cë, kështu më në da, pa u kështë të i rë mundësit e opcionit parë me me kemgul në opsionin e parë me kthy me kthy maksimalizme atë që ralt është deri diku po si, në barazlëshme shërbimisht tek abdikosh por nëse s'ka mundësi të konsumojmë më shumë për shembull me çka mundës të me u kthi për ndër, mos më u kthe të u blejë di. A janë di përpjerë që modeste për me tregoni ndërmyrë dhe edukata, po s'mundësh atë pun. Adai e lavdronë folmi për ta këtë merab. Kjo është esenca me kanunë në opcionin e tjetër. Pekon, nëse e bëna që ka mundësi, e ka kryu obligimin e tëpër. Andaj, nështë një, së ka mundësi më vëtë parën, po ka mundësi më vëtë dyjtën, Allah u e shkërblenë në basë të mundësive që i ka pasë. O e në ketëme, e nëse e mëshef, për shambull, e ka mëni mësit për dikujna, e ka mëni më si përfësit për dikujna, e mëshef më burimin, e mëshef burimin, a kjo është kufra, Jo jo kufron kuftën besimet, më duk atë feja. Po kjo është i thoin kufruniam. Apo një begatit e ka mundu dikush, kjo është mohimi begatisë. Mohimi bamirësisë. Ti di kush do mund, të ka vënë mirë këmbësh eva. Të ofnd dhjetë, të pasuri, të çka do të ofta. Përshëndetje. A dajë se të tornar nuk është mos më, më njeh dinë këshkoll saqë mos t'ia bon, mos t'ia bon. Domthonë ndërgjegjja e atij fatkeqësisht që më ti, fat që e përmen ma dje dhe me emën spaku atë që i ka bu mirën atë që i ka më subele spaku ja, nuk e buën këtë punë e përre është i kujtës shumë dhe pas taj më zhdojnë për e kamështën të ka thonë u e mën të hëllë abimallem një ota ajë cili dhe më thonë shitet para tjere prezentohet ma që nuk i është dhe nuk e ka të aden se është sikuraj që i ka vesh petë kun e mashtrimit që ka është çjo pjesa dihet. ë na na vonë dikush i t'ka dhon diçka, apo dikush që t'ka bëj mirë diçka. Po. Në njëri për shemb ë ai që i ka më njëri që lavduar me diçka mund t'iet kuptimin e ditës të parë se një çështje që një punë, një shërbim, pra s'ka bë fillon atë. S'ka dhon. Mirë po, dënë më shfaqëkin se ka lidhe me te, ka raporte me te, edhe thotë, ma ka tonë filonit, ta funë. Në honë, kjo nuk është pjesë e mirë njësë. Më përdu më jalonë filonit, ta funë. Përdu më jalonë filonit, ta funë. Nuk e ka përshka këtë filonit që ajë, më u levë drugës, ajë me më pasë pozitë, pa e ka përshka këtë vetë vetës me përshydu nga autoritetit i filonit, ta funë. Kjo shma shtrimë. Për shembull, arjam bull me thonë që kët dobi e kom dëgjuar filandërstë hoqja kur fol ke apo. Ai ndesë konkurrave. Amë ka dhënë mësha pjesën të dërsë, apo edhe unë jam pjesa saj. Filandë me më tregu për shembull me me me erëzundën me xusën. Ato dikush ja ka kallzu për shembull, që ka qenë dërs, ai erëzundën me xusën e kanë ndirakt në përfitim nga burimi i ktimsimi japën. Po më treguste unë funksion filandëna. Kjo është është me ekspozim aq çesikti, sekonda të vet. Pse po lëvësh më aq çeki? Ose sigurisht aq i vesh petkun, a? Marshtimin. S'është petkun marshtimin? Për shembull, e vesh petkun e dietarëve apo mu vesh me petkun e njerëzve modest, 8. Ai çfarë thotë? Po me petk do të mushi para tij, më tregu kush është apo. Këngëndrimi të mvlajit në gjykimin e tij. Ose në kuptimin e tij është domunajë që shpastë më aq nuk e ka. Do me thonë, e ka një bëjtë, është ta një bëjtëmësi e hadithit, që këshem shefë ka më hu, një nga kuptimit është edhe dyta që ka nëndjetore, se pjesa para pravra ke hadithit e komenton pjesën e fund me të hadithit. Do me thonë, aje që shfaqë maje që nuk e ka. Bo? Do me thonë, aje nuk e ka, nuk e ka këtë kapasitet në kuptu sa në të shtofënë, se ka, dhe kërë e ka spiku këtë, dhe kërë e ka mëstua, pa e shfaqë që kërë Për shambull, që e këtë hadith që e mësumë të ashtë atëm. Në e mësumë komentin për djetarë atëm. Me dhënë, tu me ditu, edhe në dashti Allah edhe ma... Ja, Kalpësa, o këke martin, së është këja jotja? Së është këja aftësie jotja që ti marit dhe në këtë konkluzë, për shambull? Ose, për shambull, një përgjigjë, ose një zgjidhje, ose qëka do qofë, për shambull, me u shfaqë ma që nuk e ka do mundë reagon me këthim të kësajt mire, ose duke përmenë burimin e kësajt mirësie e duke lefdrukat. Asë njëre, do mundë, nuk e përvecen aftësin e dikujt, nuk e përvecen sukses e dikujt, nuk e përvecen bujarim të përmesin e dikujt, jasë e vonë këtë kur. Ese kjo është nga mohimet që, do më thonë, nuk, nuk e lehen besimit dhe karakterit besimtar dhe dhe dhe edhe kemi shumë kësi rase për shumë kër dikosh e, mund të përmeni dobi caktuar nga ledzimi ti, se në nëmarë nga gjithë kënë marëm dikën por njeri u kur të përmbled ledzimin, bënë në rezume, lidhë gjerët për caktuar me zvete në fund temë një konklujë caktuar për shumë, e bënë një fjallë caktuar e shumë që i majnë të fjallë edhe i shpërdojnë si këse me konë fjallë t'ju në fëmë e pas njerë përshqype që, mashallah kjo po po ston do fjalë të mira ofa. O ka do burimin ku ke marrë atë? Nëse vetë ai fjalët e citim komplet, nëse është konkluzja e leximit të tij atë çka ka këtu. Është so, normal gjithkush merr bë dit kujt. Po nganjëherë gjen tekstualisht komplet ç'i ka thonë për shemb Ibn Kaajiraj Allah. Shkoon për shemb Ibn Kathiri. Ç'i ka problemologate më kanë thonë për shemb, apo skocet e marrën. Asikose me kuptu diku se kjo është Allah nga afcit e tij me e e uh, kuptua këtë ato se këtë përmendën auto. Mingasë të bën nervë vëllai me për probleme. Dëbën nervë me përmend, më thon. Se nga dijetor ka qenë nga nga besnikria në dije, nga besnikria, jo nga se trathi dije, më thon për amburim, më thon. Nga besnikria ndijesh më thon se fillon e mahamsu. Fillon e përmendën. E kuptova që ti py filonin, më thon, ekso më rafa. Pastaj hadithi, hadithi i radës është hadithi Ibn Omerit بردي الله تعالى عنه اذ يثو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعذوه ومن سال بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فدؤوا له حتى يعلم أنه أن قد كافئتموه كوش هاديثي بالثبت تش بوخاري رحمه الله قبل ما نك هذا كابيتول حديث ابن عمر كاثون النبي صلى الله عليه وسلم Menis të a dhe Billaj fe a i dhu Kush për hatër të Allahot Ju kërkan me mbrojt Ju kërkan një dhe i përkrahje Mbrojnë dhe përkrahjnë Pra ndikush është në rezikë sa këtuvar është të afshirë Pash zoti Më slevë Mësëm le mas mle, qitë Posh, zote, men, Në qitë ven Pash zoti Të përmen Emë në lotë Në emën Për hatër të Allahot Në imam Apo Tha të pega mësëm Fe a i dhu Mënë sa jeni në mbrotje mundsoni për kraj ndihmojeni ja, atë. Donë a di ti por është me bën mirë nga vetë iniciativa. Mos pritet dikush me kërkupit e japim. Mos pritet dikush me pro punën që me pun. banu, banu, më thonim mëm, mos e prit këtë punë. Bano bano do të më von bamirës me vetë iniciativë. Më do të thonë me me zgjuarësinë të me kuptuar se ju ne kanë nevojë. Unë pasho që diçka i duhet jina. Bano buni zgjuar. Por nëse sukemi këtë citatë me këptu kështë, edhe e detrymë njërin që nga pa kujdesion, nga mos njohja jon, nga angajtimet të nga për shembul e bimë citatë që me kërku, jem zërtë madhë, po është Zotëi, mos më le keqëtash, mos më le vetë që tu. Atërës, e ka me sënë fejdu, në formë obligative, në dihmanin jetërën, në gjendrin jetërën, mos më le njërin në keqë, në malë kjo i ka pas e regullet dhe vetat nëse nuk ka dheqka për shumë që nuk ka dhejme aspekte që bindesh me fen ose dheqka që nuk ki mundësi ose përtej uh, mundësive për si në të u e kështu mëllën këtë dheqka të të tërë për në esenëc në mëllën si madhnim në hemën të allahët kur të përmenë allahën gjellë e wallë do në të me ofrum brojtje për do të me ofrum brojtje për në hemën të allahët kur të kofë taj? me i ofrum brojtje për pasaj ka thonë o men Kusht ne emën të Allah dhe për hatë, të kërkom për juve, jepinit. Po është zutë jam aqtu, po është Allah me jepë këtë. Ta shkjo mund nuk e që kuptu. Me në për po pejka mërë, në mësën këtu se, sa është, në më thonë, e rëndësishme me emanu emën e Allah të varë këtë të në. Sa të shbe emën e Allah, të fatke cështë Allah në rrëjtë, i përëndësishme, betuat në Allah në raj shum e dramatizon edhe e, e bën e bën çështje shumë dramatike, problematike, po në emër të Allahut tek shumë radhë ka është çështë që fatkeqësisht kohë me kuhën, që njerëzit janë prish, edhe njerëzit e kanë humbur madhrimin e Allahut te baraka t'ala. Nomris ko prashime shumë do, po flasim po flasim në në parajsë. Andaj besimtojnë, nuk është i tillë që, domethënë, mashtrohet kaq lot, veçse dikush e përmend emrin e Allahut te baraka t'ala. Jo është të kujdesum. Për adit i fletëse, do të më umësu më me madhënu Allah në të barë këtarë. Këta, kërë të abrujnë nuk është Allahun, do të pak më ndryshme më uqasë, do të pak më ndryshme më pasë kujdesë, ka shi aso qëka vjënë masë betimit në Allah në të barë këtarë. E kërë nuk është kërë kush më brojtë i nëmën të latë, për hatë të latë nëse, nëse nuk dëmëto është, se ki përlemë, nështë asë kanë e po për asë i pë Eta është kjo kërkirëse që e kërkon është disë kategorië, nësa atë që e kërkon i takon dhe do me përshpejtu mërë nëse që takon, me amën të latë përshpejtaja. Por zoti kry ma që atë punë, ati i takon që e punë me kry, le të bët amë një latë një shtycë, sa të pegamerë sonë, a po që moralisht të obligan më jakry punën ma tepër, se që realisht i akshikry për e përmen e më në laot, e përse dhëtë më jakry atë përse, i ta kanë afë. Kërkeset e loj dy të janë, nuk i ta kanë. Nuk i ta kanë. Nuk i ta kanë një hisë, nuk i ta kanë një punë, nuk i ta kanë një, një pozitë pashë zotë. E ki mundësin, ja, babesat dushë, nuk lejot, nuk lejot përresia në më në të laot, apsolutisht zvanë. Mëpozo lumë, më e bësh që nuk i takon, apo sapo të bëmbi. Po mundi bë. Ailet bëmbi gjithë ditën. Diçka që nuk i takon, nuk e hap po. Apo s'e beto. Edh çështja e 3, 4, 30, diçka që nuk është që i takon detyrimisht. Po ndonjëherë nuk, nuk i takon. Ngaqëse e përdorim në ndonjë hap për shkakun, apo domon nuk ka që i takon direktativën. Po në kurse nëse ja japu punë azullum, i im hak dikuj, nuk është apo. Ngaqëse është, është e, e zakoshme po jamë. Edhe mbi atë letje të timnë Allah, shtuç më jadon, më jadon respekt për ëmin tim të Allahut. Veç prandaj pse po them respekt për ëmin tim të Allahut, që mos keç kuptuar se si dikur, por jam shumë në obligim për punë të caktuar që na përmen Allahun asgjë. Jo. Po, sh Allah, et tash të bune borç, duhet më kryej. Jo, borçi ta bën Allahu në punë. Jo dikush ëmin tim të Allahut xhelaula. Por mandnim për Allahun xhelaula është Kërta përmenë Allah në që le olem e potë kërdesëm. Dhe në kjo është më te për aspekt moral, ju aspekt juridik, bëse që dalimet gjënë qarta. Një, një qështje përshamë juridike, është obligim, farz, haram, lejo, le, këtu në juridik ishtë saktuara, dispozitës e juridike. Këtu për saktu me, me argumente, ju me betime. Mi përpoflesë për obligim moral, di kushë mëri që të obligon, me emën të Allahut, respekt për emën të Allahut, zbata jefën. Bonë mirë. Bonë mirë. Nuk këtu tash Bogëriu ka pranë këtë pjesë të bamirsisë, në që të cilën është të motivon moralisht dhe të obligon moralisht kusht Emrellah te barakotave. Ja ta firmën Allahu sigurisht më kon. Keponjes për shkak të ndonjëherë për shkak një të nitë në përdesmë. Kërkon diçka, nuk të motivon është tash shumë më më ndihmova. Ose do të motivon shumë është më urgjenta. Ki obligime të tjera po. Sot ti jam djali filonit apo? si ta pra filonin ai tani mun era fam. Tobligon ata. Permanya e fjont obligon das minimuva. Jo ç e obligon fetarisht. Kuptim do sa që bashkak dba ose dikujt ajo për shkak filonës se kjo oblige minimum. Po moresh obligon. Apo don dallon dallon sile jote para permanesave met apo ata pas permanesave dallon nite për esme. Po çashoshem me amn Allah gjë ne valla. Ne keni siguri dikush tjerë se dikush nuk na më të Allahu mirë po, kanarë, pas e argumente, që, në që rëpsisht në daruj me kërku në mënta Allah të e varë këtare. Shkoj, stëme si, balansan mes, mes njerëzve. Ti mështë lupë në mënta Allah të, mështë lupë, pas po, situata të të të vështira. Po dhe ti, ku dikush, lupë në mënta Allah, mështë janë alatën. A ma nësi dikush e ka shpreji, fjalgoje, nuk bëm ju për i gjithmonë, që me më mësumë e më respektu em në Allah të e varë këtare si regullë në që është një dhënsë dhe e maresa. Dhe kapitulli fundit për sot, on e marëm, kur bëndi kush mirë me shpërly, kur një kush kush kam i bën mirë me amën të laut, edhe, thotë Bukhari Ahimullah, kapitulli fletë flet për atë që nësë nuk kemë mundësi me shpërly, lutë për te. A tje patëm, lefëdroj e fërmi për të këtu kemi, bëndua për te apër. E, hadithi e nësi të R.T. A l Enel muhajgjerin e kalu Muhajgjerit kanarët e këtë pejga mërësën e një nënku Muhajgjerit jënë kush Ata që kanonën nga mejkja në Medinën Kanarët, këthonën ja Rasul Allah Dhehebër e nësaru bël eqri kullihi O i rrgëllot Nësarat në mërën kajtë sebapën Nësarat në mërën kajtë sebapën Këthonën të pejga mërësën La, ma dëautum Allahe lahum Wa athnajtum alehim bihi Jo, për që ka nukëpëtojnë kërë kë ensarët në e mërën sëvafet. Në mëhonë, ma gjithë kanë sakrifiku, ka dhe mundin, mirë po, s'kam po, s'kam me shku, ensarët e kanë mundësu vazhdimin e fesë, ju mbë se mepë, të qëtë sakrificës, që këna bunan meke, për më përhafeja, më ardiri këtu, këta në e mërën, se këta edhe vetë ju mbu musliman, edhe vetë për hapen, edhe ne ju për animuin. E mërën s joka e tendërozull subhana do von sa kanë qenë mirë njerëz muahjërit kurse u kanë qenë ensarët vetë që kanë pas dersë se hapin bilet në nëse hapnet në qoftë se kanë me هون që këta ensarët kulla e kanë pas normal se këta rahatin kur ha ditë provoj shikon me kë për shembull sahi muahjërit në poreziën më, më, më, më, më, më, më, më, më, më të mirë se ensarët apo sa kimica e mohojmë më mos ensarëve për vërtet thonë allah thotë Nuk ka si një situatë që ka ka ka ka dhonë ka luftuar para ikimit me Mekës, me atë që ka dhonë ka luftu pas ikimit me Mekës. Nuk, është nuk është i kursaj, fështire, tronë, ka shnjeh, si nuk ka sikur sa një situatë vështire, troni sprova, ka çndruar sikur sa ai që pasajse ka pasë këtë situatë, të vështirësivë dallojnë. Dallon Mekë nga Medinë, dallon. Por kjo s'po flas bash na për shtyje, kush e më mirë apo. Po për lakmiçë, bon këta e morën çat pjesë, këto pas edhe këto me morën ata. Një jojans e mordhen sen soraf. Ju, Nëse ju bu një doa për ta, doaja është një lejtë kompenzimi për shka ka bohën. Pandaj të ndëruzër, uh, kushtë dëma mirë lëtu për ta, për ta, për ta. Pandaj ka unë imam Hanifa, e Bohanife, këjë e djetar i madhë, ka thonë, unë lutëm për djetarët e mësus të mi, si për prënd të mi, ma dhjem ma shumë se për prënd të mi. Nën djetarë që e ka mësua e Bohanife, e Bohanife, Kamor di pytynë, çysh më u kthy? Sunimson ata? Ata sunimson, sunjo që më dije. E mosh më ka qazur edhe në dobi ka era diçka mos. Nuk kam msimi us që më subituna. Po ata kanë vde, ata kanë shkuar atë. Çysh më u kthy? Ka vdo apo tarë? Edhe për prit më vdo apo. Pandaj, domethën dietarët kanë thënë se nga treguesit e suksesit e të robet në dua është që pas fëllimit Allahot të fillon me duan për prendetit jepët. Sikurse, e kam zirë këta pikujna, va abudullahe, ula tështi ku be isheja, va bil, va nideni hsana. Aduraj Allahot azogjall, mos i bëni shok në adurim dhe me prender së në mirë, që i ka, mas adurimit ka varë, që është e, prender jepët. Për lej, besimtari duhet gjithë do të me bu duan për prendetit, gjithë do të ditë, gjithë do të ditë. Lutje, si laj, si la mërësi që kam. e kam mërë su në e këthën aja për po njëllit për pjekjë për me këthit mirë me të mirë o gjëlarat, mësusit kërës që e kam su, bo dua për të vërdimisht duaja është njëllit këthimi me bo dua për të apër dhe nga kjo më të marim me dhe to që e kamo i bëntimi nësi i bën dikujt mirë mos i thuj bo dua për mua leje se opin të në komplet nga se po i the bo dua apo, i këdhën qas Kësë është që s'kuptojm që ndalohet. Na shpesh thëni dikujt për ankorbamir, bë do vllaj, më ç'apo. Ai bën do, doja ti është është një follloj. Një follloj, domthon barazim me të mirën që a ke bëur ti. Leje të mirën që të më të muzum me kë në e përsin ndaj ti të kuptojm të sehapet. Ju në përsin kuptojm të pozicën që ke bën. Unë kuptojm të sehapet. Muslimet amar kur kush asnjëhistë sehapet, se bunit bunit do për ty, domthon, të marrbi sehapet tan ja mësova në punë si bir por kje që e perfituon ndonjë nga sevapëri që ke po pse pse njerëz kanë bëu doa për këtë punë apo pse njerëz bojnë doan nga mirësia e tyne po po ti më kërku pej tyne më bëu doa sa rahat të bëjnë mirë ty është një fallë është një fallë shpenzimi i sevapërit që se merr komplet nga gjithë ana apo pse gazet doaja është një fallë thash kompenzimin një fallë një, një fallë barazimi me mirën e avë ai shiko sot bukën na na mëso pej kam sot te besimtar kuror që bën të mirë, kthehet mirën. S'ki muzi, fol mirë. Edhe bë do. Ti që bën mirë, apo mos lëpti me bë do. As mos lëpë fjalë mirë për ty. Ti bën mirë nga sa një kohë edukate mjaftueshme që nëse ti bën mirë me ta këtu që duhet. E kështu funksionon shozni i javës. Kur s'la pol din me ragu, kur ti jap, din si me ragu, po do kur të merr din si me ragu apo. Mësimet të dyanshme, dy jo njëanshëm. Gjassor ko msimet të njëjshme nuk shkojnë gatapun, nuk shkojnë gat. Apo. Sërko, njerë që veç bojnë mirë, e tjerë nuk kaçi i përmendin me të mirë, edhe bojnë ndo për ta, këta që bojnë mirë dikur kanë mulohta, bojnë mirë. Pse? Pse ignorimi i palës së dytë, beqsoi për mirësie kam i lodh këta që janë dane për mirësi. Atë kur veç shoshnia vazhdon me funksion të vet kur ka bashkë të dy anshom apo. Po, dy bashartë, dy janshëm bashkëpënurin, ju veç njanshëm. Dy të bëjnë sabër, dy të cilën mirë, dy të bëjnë mirë, dy. Apo, dy kohëshë është, shosnija, mësusim e nëzonsim, gjokëshme tjetërin, është dy kohëshë, mështë. Mënjë, kërë ka, në vizë, një kohëshë, nuk mund tjetë afat gjatë tjet afat gjatë afat gjatë afat gjatë. Ndaj, ata që në kam bërë mirë, i përmendu me të mirë ataçi di me amra me amra praza so di me kena mundsi ataç nuk e di me amra me prez i dinallahu te baraquta la bëjm dua por taqë allah xher lë më i shpërbly me të mirë dhi për çdo bamirësi dhe çdo kontribut dhe çdo msim që ne ka dhënë pavarësisht është i vogël është i madh e pastaj varet nga niveli i bamirësis, shkalla e nivelit i lavdërimit dhe fjalëve të duave e kështu me radh. Por tash këtu është mos harojm këto opsioni alternativ e sincer me tentumia kthime Aju mundi, para se më ar tek fjala e mirë tek doja. Fjala e mirë doja mbet të gjithmonë. Mir, po kras fjalës mirë doas, jollë shërbimi që mund t'ju ofrojmë njerëzve që na kamu mirë, dohet t'jemi në njas. Allahu na uzur në rrugën e drejtë, Allahu na bëmeras, t'ju jërit u boj mirë, t'ju jini në situata të vështira, t'ju jini me të kur kam nevojë. E çose nuk i diim të nevoja Allahu Gjellewa në mundësof me i dit, edhe në dhe është mundësimin në ndihmu. Nërsa ata që në bëjë mirë, në bëfëtë Allahu mërë njësë, e në mundësof të u këthejmë shumë feshë, gjdo mirësi, gjdo këndribo që kanë dhenë, për të mirën tonë. Allah është pë breft, dhe të ndërofë për sabërën dhe për dëgjimin. Më salam ala Muhammad, wa ala Ali, wa sahbë, wa salam, dhe simën këtira.